Klagesangene Kapittel 1 Og hvor ensom hun er kommet til å sitte, den byen som var så rik på folk. Hun er blitt som en enke, hun som var så folkerik blant nasjonene. Hun som var en fyrstinne blant provinsene, er blitt satt til tvangsarbeid. Voldsomt gråter hun om natten, og hennes tårer er på hennes kinn. Blandt alle sine elskere har hun ingen som trøster henne. Alle hennes venner har handlet forredersk mot henne. De er blitt hennes fiender. Juda er gått til han flyktighet på grunn av nøden og den omfattende trelletjenesten. Hun har selv måttet bo blant nasjonene. Noe hvilested har hun ikke funnet. Alle de som forfyllte henne har innhentet henne mitt i trengslene. Sions veier sørger for det er ingen som kommer til høytiden. Alle hennes porter er lagt øde, hennes prester sukker, hennes jomfruer er rammet av sorg, og for hennes selv er det bittert. Hennes motstandere er blitt overhode, hennes fiender er ubekymret, fordi Jehova selv har voldt hennes sorg på grunn av hennes mange overtredelser, har hennes egne barn vandret bort som fanger foran motstanderen og fra Sions datter drar all hennes prakt ut. Hennes fyrster har vist sig å være som hjorter som ikke har funnet bete, og de vandrer stadi uten kraft foran forfølgeren. I sin nøds og i sitt hjemløse folks dager husker Jerusalem alle de atroverdige ting som var hennes i fordumsdager. Da hennes folk falt i motstanderens hånd, og hun ikke hadde noen hjelper, så motstanderne henne. De lo av hennes fall. Grovt har i Jerusalem syndet. Derfor er hun blitt noe som rett og slett er avskylig. Alle som æret henne har behandlet henne som noe av liten verdi, for de har sett hennes nakenhet. Selv sukker hun også og vender ryggen til. Hennes urenhet er på hennes skjørt. Hun tänkte ikke på sin framtid og ned farer hun på en forundelig måte. Der er ingen som trøster henne. Jehova, se min nød, for fienden har brisket sig. Motstanderen har rakt hånden ut mot alle hennes atroverdige ting. For hun har sett nasjoner som er kommet in i hennes helligdom, de som du befalte ikke skulle komme in i den menighet som tilhører dig. Hele hennes folk sukker, de leter etter brød. De har gitt sine atroverdige ting for å få noe å spise for å gi sjelen ny styrke. Se, Jehova, og betrakt mig, for jeg er blitt som en verdiløs kvinne. Betyr det ingenting for alle dere som går forbi på veien? Betrakt mig og se. Finnes det noen smerte lik min smerte, som med strenghet er blitt tilføyd mig, den som Jehova har voldt mig sorg med på sin brennende vredesdag? Fra det høye har han sendt ill i mine knokler, og han undertvinger væ enkelt Han har sp ut ett nett for mine fötter Han har ventt mig om Han har gjort mig till en forlat kvinne hele dagen er je syk Han er årvoken over for mine overtredelser i hans hon fletter de sig inne i hverandre. De er kommet op på min nackke min kraft har snubblutt Jehova harritt mig i henne på dem som je ikke kan rese mig mot alle mine mektige har Jehova forkastet fra min midte. Han har kalt sammen et møte mot mig for å knuse mine unge menn. Jehova har tråkket den vinpressen som hører jomfruen Judas datter til. Over disse ting gråter jeg som en kvinne. Mitt øye, mitt øye renner over med vann. For en trøster, en som gir min sjel ny styrke, er langt borte fra mig. Mine sønner er blitt forlatt for fienden har brisket seg. Sion har brett sine hender ut. Hun har ingen som trøster henne. Jehova har gitt en befaling angående Jakob til alle som er rundt ham som hans motstandere. Jerusalem er blitt til noe avskylig blant dem. Jehova er rettferdig, for det mot hans munn jeg har gjort opprør. «Hør nå, alle dere folk, og se min smerte!» Mine jomfruer og mine unge menn er gått i fangenskap. Jeg har ropt på dem som elsket mig inderlig, selv de har narret mig. I byen har mine prester og mine gamle menn utandet, mens de var nødt til å lete etter noe de kunne spise, så de kunne gi sin sjel ny styrke. Se, Jehova, for jeg er hart trengt. Mine innvoller er gjæring. Mitt hjerte har vendt sig i mitt indre, for jeg har virkelig vært opprørsk. Utenfor berøvet sverde mig mine barn. Inne i huset er det som døden. Folk har hørt hvordan jeg selv sykker som en kvinne. Det er ingen som trøster mig. Alle mine fiender har hørt om min ulykke. De har jublet fordi det er du som har gjort dette. Du skal visselig la den dag du har utropt komme, så de kan bli som jeg.» Måtte all deres ondskap komme fram for dig og gå frem med strenghet mot dem, slik som du har gått frem med strenghet mot mig på grunn av alle mine overtredelser. For mine sykk er mange, og mitt hjerte er sykt.